Jezsó Tizenötödik rész. A Gólem arca. Első fejezet. Október. Becsöngetésre már az egész osztály tudta. A kis Gál hozta a hírt, mert ő Újpestről jár be az 55-ös vagy a hármas villamossal, pontosabban a tujával, hiszen mindenki így hívja ezeket a slamposan cammogó, durván zötyögő sárga fadobozokat, amelyek valósággal feljajdulnak, ha meg kell mozdulniuk, vagy ha egyszer valaki véletlenül azt mondta rájuk, hogy villamosként működjenek. A hármost jobban szerette, mert az kevésbé volt huzatos. márpedig a Váci úton ilyenkor október végén már javában nyargalászik a szél. Hatalmas lendületet vesz, és olyankor jól bele kell csimpaszkodni a villamos kapaszkodójába, ha az ember talpok kíván maradni. Plánerekkel mert októberben reggelente már nem csíp, hanem harap a szilárdan nyargalozó tunai szél. Legalábbis a Új Újpest felől. A kis gál minden reggel hajnalban ébredt, hogy időben beérjen. Nem úgy, mint a mindig pöpec ruhában járok Kellerman, aki a szomszéd utcában lakik, itt mindjárt az iskola után a nébbüfé mögött. És mindig elkésik. Sosem ér be időbe. De ebből sosem volt baja, az igazgató elvtársa az összes késése felett szemet hunyt, megúszta egy enyhe morgással, mert a Kellerman szülei valami belügy is fejesek. A pontosabban senki sem tudta, hogy mik, csak azt, hogy ávósok. És ez a szó, pusztán csak ez az egyetlen szó, önmagában az, hogy ávósok. Olyan félelmet gerjez, olyan rettenetet szül az emberek szívében, hogy kiszárad tőle a száj, és izzadni kezd a tenyér. És még az igazgató is megrettent tőle, pedig az igazgató hatalmas tenyerei vannak, valósággal szívlapát méretűek, amelyekkel írgalmatlansal lerokat tud osztani. Állítólag bányász volt, dorokon. Persze még annak előtte, hogy az igazgató tette a párt. Az első szünetben egy csomóba verődött az osztály. Kint a folyosón a kémia szertár. Csak a Kellerman nem volt velük. Kelletlenül odébb áldogált, egymaga. Mélán bambult kifelé az ablakon. Lassan, nagyon lassan ketyegett a folyosóra kifüggesztett falióra. Kellerman kettelenül nézte a felhőket és azt a varjú sereget, amely az utca túloldalán lévő fát lepte el. Magányos és kivetett volt, mint mindig. Senki sem bízott benne. Senki sem hívta. Sehová. Se focizmi, se Idese, Ide se, féltek tőle, mert a szülei ávósok. Az osztály azonban együtt volt. nélkül is. Kézről kézre járt a cetli, amit a kisgál tépett le a villamos megálló oszlopáról. Aplócska cetli volt, jelentéktelen, parányi papiros, mely kézírással két mondatról szólt. Október 23-án lengyel szolidaritási tüntetésre megyünk a bemtérre." Gyertek velünk. Az osztály együtt volt, és pusmogott. Pusmogott, mert ma van október 23-ka. Budapest, a milliós nagyváros megtelt ezzel a két mondattal. Október 23-án lengyel szolidaritási tüntetésre megyünk a Bentérre. Gyertek velünk. Nem a szöveg, nem a hívó szó vagy a szolidaritási tüntetés tények eltett remény hanem az a vágy, hogy hátha, hátha hát ha változik valami. Rákosi megbukott, rajkot újra temették, ráadásul a budapesti kinizsi, vagy ahogy a Ferencvárosban az öreg szakik egymás között mind a mai napi konok kispolgári csökönyösséggel emlegetik, a fradi is nyert a dósa ellen. És még a nap is kisütött. Ólom lábakon bandukolva csammogott az idő, csak nem akart eljönni a fél kettő. Mert az osztály ott akart lenni mert az osztály együtt volt. Az utolsó óra végén az igazgató elvtárs bejött a terembe. Ilyet még sosem csinált. Megállt a tábla előtt, levette a szemüvegét, és mélyen az osztály szemébe nézett. Valahonnan megsejtette a diákok szándékát. Valahonnan, vagy valakitől. Srácok, valami tüntetés féléről beszélt a rádió. Meghallom, hogy Cetliken is ilyen szövegeket árasztották el a várost. A belügyminisztérium engedélyezte, tehát a dolgozó népet szolgáló rendezvényről van szó. Én mégis arra kérlek titeket, hogy pártszerű magatartást folytassatok, és ne azon részt. Mondta szinte, egy szuszra, majd Kellermandra nézett. Nézte-nézte a fiút, aki zavarba jött ettől, és lesütötte a szemét. Az igazgató értette a jelzést, és folytatta. Ha jól tudom, matematika dolgozatot fogtok írni. Azt ajánlom, mindenki arra készüljön, mert jövőre itt az érettségi. Az iskolából kettesével mehettek ki. öt perces különbséggel, a baloldali pacsorral kezdjük a kivonulást. Mondta pattogó szavakkal, és megkeményedett az arca. Viccettett, és kiment. Csönd lett. Néma csönd. Mindenki egymásra nézett, majd szinte egyszerre Kellermanra, aki fülig vörösödött. A kis gál patszomszédjával, révész Bélával együtt hagyta el az iskola épületét. Odakint léptek kettőt-hármat, határozottan és férfiasan, aztán a tornaterem ablakai alatt megálltak, és egymásra néztek. Elmész? kérdezte Béla. Magyarázatképpen pedig hozzátette, mert én kíváncsi vagyok, meg amúgy is. Tele van a hókiflim az egésszel. A kis gál a fejét rázta. Nem mehetek, a muter agyonüt, ha nem vagyok otthon időben. Félsz? Á igen, az anyámtól. Én kimegyek, a gyáváknak amúgy is otthon a helyük, csattant fel Béla, aztán még hozzátette, a muter mellett. Vagy egy fejjel magasabb volt, mint a társa. Szerette a kisgált, mert mindig súgott neki, meg olyan jókat lehetett vele beszélgetni, de most felbosszantotta. Nem is köszönt el tőle. Hátat fordított, és megindult a közeli körült felé. Gyalog ment tovább, mert nem volt pénze villamosra. Jól el is fáradt, mire a margit itthoz ért. A pesti hitfőnél állt csak meg, odáig tartott a lendülete. Ott azonban a földbe gyökerezett a lába. A túloldalt ugyanis, ameddig a szem ellátott, embertömeg. Egy merő embermazza. Arc és test nélküli sokaság. Elmosolyodott szívét jóleső érzés járta át, itt is, ott is nemzeti színű zászókat látott. Csak most vette észre, hogy a körúton leállt a forgalom közép a simpályán, két villamos is állt, egymás mögött a Pesti híd a kalaúzott dohányzott a nyitott ajtók előtt, jött egy teherautó, a sofőr rádudált az úttestre szédülőkre, aztán mérgesen leállította a motort. A járda pedig megtelt emberekkel. Mindenki a túlpart felé tartott. Bélát is beszívta magával, és sodorta a tömeggi tagató emberfolyam. A hit közepén nagyjából a szigeti lejárónál utolérte a szemüveges kovácsot. Két kanyarral korábban engedték ki az iskolából. Három paddal mögötte ült, ezért nem is voltak olyan jó barátok. Valahogy az osztályban a belső körös barátság a szomszédságból ered. A melletten, meg az előtte és a mögötte lévőkből verbuválódott a baráti csapat, a többiek inkább csak aféle haverok voltak. A közösségi tudat azonban egyben tartotta őket. Kezet fogtak egymással, és szó nélkül bandukoltak tovább. A túlparton semmit sem hallottak. A szónok hiába beszélt, a hangja a hátsó sorokban már nem jutott el. Mindenki némán állt, ott, ahová éppen jutott, és figyelt. Hogy mit mond Besenyei Felemsz, mert őt még messziről is felismerték. A színész, aki bemapó szobra alatt hevesen gesztikulált. Ezt tisztán lehetett látni, még messziről is. Aztán egyszer valaki felkiáltott, hátra arc! és az egész tömeg megfordult. Az utolsókból lettek az elsők, és megindultak a híd felé. Kosutnótákat énekeltek, meg mindenféle szabadságharcos talokat. A bimbodzó szabadság muzsikáját, szívhez szóló hangjai, melyek 1848 dicső forradalmi napjainak örökségeként maradtak meg a magyar szívben és lélekben. A Margit Hidon valaki felkiáltott, Ruszkik haza. És az egész tömeg egy emberként ismételte, hogy ruszkik haza, ruszkik haza. Százezrek kiáltották milliók vágyát. Az egész nemzet óhaját. Senki sem félt. A tömeg elkezdte skandálni, hogy aki magyar, velünk tart. Meg azt is, hogy nem állunk meg félúton, szpálinizmus pusztuljon. Bélától néhány nyír egy fiatalember, olyan egyetemista korú lódenkabátos, a zsebkésével átszúrta az addig a kézben tartott nemzeti zászlót. Szomszédjai segítettek neki. Miközben együtt sodrottak a tömeggel, a segítők szétfeszítették a vásznat, és a lódenkabátos kivágta a zászló közepére vart címert. Azt a címert, amit Rákosi Mátyás gyűlölt rendszere kényszerített az országra. Az utolsó centiket már két kézzel szakította, és foggal és szájal és körömmel tépte cincálta. Aztán elégedett mosolyjal keresztül nézett a lyukon és felkiáltott: Ezt a szemetet meg a Dunába! és a feje fölé emelve meglóbálta a rákosi kivágott cimerét. Hatalmas tapsorkán fogadta, röggves követőkre talált. Mire a Margithoz értek, az összes zászló lyukas volt. Megtisztultak a lobogok. Béla szívét átjárta a felismerés, az érzés, a tudat, a remény és a hit hogy ez a hatalmas tömeg most felszámolja ezt a poszhat és képmutató világot, és valami mást, újat, szebbet hoz létre. A nemzeti színekről például már le is söpörték a ráfröccent mocskot. Az emberek arca ragyogott a boldogságtól, az önfelett lelkesedéstől. Új jelszót kezdtek skandálni. Bemapó és kosút népe, menjünk együtt kéz a kézbe! És az emberek egymásba karolt. Vadidegenek, kiket a vak sors sodort egymás mellé. Tíze, húszan, ötvenet, százan fogták meg szomszédjuk kezét, mentek együtt, kéz a kézben, és énekelték a letűnt szabadságharc Kossuth nótáit. Annak a harcnak a nótáit, és annak a dicsőséges esztendőnek az emlékét idézték fel, mely előtt és mely után éjfekete sötétségbe borult Magyarország, de akkor, az ég úgy világosodott ki, mintha csak egy tüzijáték petárdája robbant volna fel. És ebből a petárda villanásból, Kossuth emlékéből erőt merítettek. Arcuk kipirosodott, lelkük tüzessé vált, mert most ők is a szabadság katonái, Bemapó honvédjai, görgei huszárjai, 56 népe, 48 méltó utódai lett. Béla a Margit híd közepén ment a villamosinek közt, a többiekkel együtt lelkesen kiáltozta az emberek követeléseit, és velük együtt énekelte a szabadság dalait, együtt a hatalmasra duzzat, a híd teljes szélességét és teljes hosszúságát kitöltő, hömpölygötőmekkel. Észre sem vette, mennyi idő telt el, mennyit mentek, míg nem egyszerre csak ott állt a a közösen átélt, boldog, mámorító pillanat a zsarnokság gyűlölt szobrához vitte Budapest népét, a gólemhez, mely nem csak Budapestre, de a félvilágra is rátvetette árnyékát. Drótköteleket dobtak a gólem nyakába, hogy ledöntsék, hogy pusztuljon szörnyű eszméivel együtt. De a gólem nem mozdult. Stabil lábakkal állt a hegyméretű talapzat a tetején, és farkas szemet nézett Budapesttel. Pedig a köteleket csörlős teherautók húzták. Sztálint mégsem tudták letaszítani a trónusáról. Szilárdan tartotta magát. Éles pattanással szakadtak el a drótkötelek. Egyik a másik után. Csalódott moraj hullámzott végig a felvonulási téren. Stálin nem adta meg magát. Ragaszkodott trónusához, az égig érő talapzathoz, hogy onnan ítéljen elevenek és holtak fele, épp úgy, mint az Isten. Budapest népe azonban szembeszállt a gólemmel. Az egybegyűlt tömeg, mint egy hatalmas ököl, úgy markolta és font a körbe. Percről percre nőtt a szorítása és az ereje. És ahogy nőtt a szorítás, úgy fogyott a szobor körüli tér mert mindenki látni akarta, mindenki át akarta jelni, hogyan bukik spálin az upsza porába, és közben az emberek lépésről lépésre, öntudatlanul is, mind közelebb húzottak a hegyméretű szoborhoz. Vissza! Mindenki menjen hátrább, mert túl közel vannak, ordította a szürke munkás ruhát viselő ember, aki egy hosszú létrát támasztott a szobor talapzatához, hogy felmásszon a hegyibe, és a kezében szorosan markolt hegesztőpisztollyal körbevágja térdénél a gólem lábát. A talapzat tetejére eleddig csak a gólem jutott fel, hiszen azt megépítették szorgos kezek, mint minden mást, amit csak a vörös hadsereg által megszállt világban termett. Most azonban egy pesti melós is feljutott spálin csizmájához. Csak hogy odafentről jól látta, hogy a tömeg túl közel jött, kiabált és hadonászott a az utca porában egybegyült hatalmas tömegnek, és mint egy karmester úgy dirigált, hogy mindenki menjen hátrább. Ötvenen, hatvanan is jelentkeztek rendfentartónak. Utasításukra az első sorokban állók szorosan megmarkolták egymás kezét. Béla balján a szemüveges Kovács, aki a Margit hídóta mellette volt, jobbján pedig egy lány állt. Soha sem látta addig. A fiú csak akkor vette észre, amikor a kezeiket összekulcsolták, mintha imára készülnének, úgy fonottak össze a kezek. A lány hosszú lóden kabátban volt, a haját összekócolta az esti szél. A szeme azonban csillogott. Úgy ragyogott, mint az esthajnal csillag. Összekapaszkodtak, szorosan, erősen, majd a létrás ember vezényletére az első sorok szép lassan hátrafelé kezdték nyomni a tömeget. Sztálin körül kinyílt a tér, és újra maradt elég hely a szobardöntéshez. Aztán a létrás ember a gólem felé fordult, és a kezében szorongatott hegesztőpisztolyjal nekifogott, hogy körbevágja Sztálin lábszárát. Miután végzett, az elszakadt drótkötelek helyébe is újakat kanyarított. Felbögtek a teherautók, a kötelek megfeszültek. Sztálin egy hajszálnyit meghajol, de éppen csak annyit, mint a bicentene. Aztán a drótkötelek megint elpattantak. Velőtrázó fémes csattanással. Csalódott maraj, és káromkodás fogadta. Mindenki egyszer kiabált. Szitta Stálint és a rendszert, és az egész tömeg azt kezdte el skandálni, hogy rákosít a Dunába Nagy Imrét a kormányba. Az ég beszállt a és beterítette a ligetet, és Béla úgy képzelte még a távolban is hallani lehet, messze. Budapest legutolsó szegletében is, egész Magyarországon, sőt, még azon is túl, Kolozsvárod, Dunaszerdahelyt, Kassán, Marosvásárhelyt, vagy éppen nagyváraton. de még Moszkvában is. És miközben a szürke munkásruhába bújt férfi a lángvágóval még mélyebben körbevágta szobor lábát, az emberek odalent elkezdték énekelni a himnuszt. Azt a szívbemarkoló nemzeti foházt, azt a gyönyörű talam. Azt az égbeszálló, esdeklő imád, hogy Isten, áld meg a magyart! Mindenki egy szívvel, egy lélekkel és egy akarattal, egyazon óhajtással és bátyjal énekelte. Újra felbögtek a teherautók motorjai. A drótkötelek megint kifeszültek. Harmadjára. És Sztálin ekkor meghajolt. A himnusz hangjaira. Akkor igen, pontosan akkor, amikor a tömeg azt kérte Istentől, hogy nyújtson védőkart a magyarság felé. És ekkor, igen, pontosan ekkor, lassan, megalázkodva, mint egy hamis Isten, úgy kezdett Spálin gigászi alakja közeledni a por felé. Félúton megállt, megvárta a himnusz végét. És ekkor csönd lett. Az imént még az egész felvonulási teret betöltötték a himnusz hangjai, most azonban beállt a dermesztő némaság. És erre a némaságra Spálin már nem tudott felelni. A csöndre. Ezrek, százezrek, milliók csöndjére. Újra megindult a por felé, fejjel előre. Némán figyelték az emberek, hogyan araszol a gólem, hogyan küzd a fennmaradásáért, s mind bukik alá. És a beált csöndbe, ezrek, százezrek, milliók, egy egész nemzet csöndjébe hirtelen belerobbant a fém érces recsegése, az érc acélos kongása, hogy aztán hatalmas robajjal lóduljon meg a szobor, és fejjel előre a földbe csapódjon. A városban addigra már több helyen is ropogtak a fegyverek, leginkább a rádió körül. Kitört a forradalom. Révész vagyok, Béla. Fordult a fiú a jobbján álló lány felé. Még mindig fogták egymás kezét. De a barátaim csak csaposnak hívnak, mert egyszer béna voltam, és a suli vécéjében letörtem a vízcsapot. Beszélgettünk a sloziban a srácokkal, nekidőltem a csapnak, az meg megadta magát. Én pedig Kata vagyok. Halász Kata. Válaszolta a lány, és elmosolyodott. És nem engedte el a fiúk kezét. Hajnalig sétáltak. Kéz a kézben, és beszélgettek. A családjukról meséltek, az életükről, vágyaikról, álmaikról. A távolban hol erről, hol arról dördült el egy puskalövés, vagy hasított bele az éjszakába egy hosszabb géppuskasorozat kattogása, esetleg egy gránátmétorkú, öles hangú robbanása, de ez őket egy csöppet sem zavarta, mintha mindig is ilyen hangok közt éltek volna mintha az lenne a világ legtermészetesebb dolga, hogy a városban mindenfelé lövöldöznek és bombák robbannak. Csak fogták egymás kezét és andalogtak az éjszakai Budapesten. A koromsötét utcákon és a szél futta tereken, szél szabadon. Bókláztak a környékbeli, ólomszínű utcákat szegélyező szürke házak közt, amelyek úgy hullatták vakolatukat, ahogyan ősszel a városligeti fáka lombjukon. Elmentek a keleti pályaudvarig, sőt, még azon is túl, egészen a rózsák teréig, meg az állatkórházig aztán visszafordultak. Végtére is Béla hazakísérte a lányt a Dembinski szába. Kata háza előtt megálltak. A kapuajba. Álltak és álltak, és csak nézték egymást szótlanul. Nem akarták megtörni a pillanat varázsát. Azt akarták, hogy ez a csöpnyi idő, a mámor és a szerelem fellobbanó és magával ragadó, sodró érzete örökké tartson. Aztán Béla lágya magához húzta a lányt és megcsókolta. Szívüket átjárta a szerelem édesbús mély melegsége, és a szeretet, amelynél nincs csodálatosabb. És számukra megállt az idő. Az orosz tank érces nyikorgással és mély dörmögéssel, kattogva csattogva fordult be az utca elején. A fiatalok a kapu előtt a Nem a nagy sebességgel közeledő acél szörny zajára kapták fel a fejüket, hiszen csak egymás szemét nézték, a szárba szökő szerelem pedig olyan bűvkört varázsolt köréjük, ami az egész világot eltakarta, és kizárta az összes hangot fényt és képet. Az univerzum egyetlen létező valósága csak is a másik szemei voltak. Azok a gyönyörű szemek, melyek egybegyűjtötték és a teremtés kezdete óta őrizték, védték és hordozták az örök fiatalságot, szépséget és jóságot. A fejük fölött a ház falába csapódó lövedékek azonban épp úgy valóságosak voltak, mint ahogyan a golyókat küldő géppuska is. Reszelős, kattogva zakatolta a halál Egyszer Egyszerre rezzedtek. A tankból feléjük záporozó acélmagvak, a porzó vakolat, mely beterítette őket, villám gyorsan visszahozta a valóságot. Ösztönösen, gondolkodás nélkül húzták le a fejüket és ugrottak a kapuaj mélyére. Szinte egyé váltak a házzal, amely szilárd falaival óvta, védelmezte őket, majd a nyitott ajtón keresztül besurrantak a lépcsőházba. Béla belögte a kaput, és a benti sötétségben a falhoz rántotta a lányt. Épp az utolsó pillanatban, mert a tank megállt az ajtó előtt, addig a gépuska a kapu felé fordult, és szilánkokra lőtte a vasnak töltyfa ajtót a sötétben fogták egymás kezét. Hallották a fegyver zakatolását, a fassikolját, a vakolam zuhogását és dörrenését, amint szétmálik a kövezetet. De leginkább a saját szívdobbanásokat hallották, amint a fülükben, a dobhártyájukban visszhangszik. Béla a földre nökte katát, majd mellé ugrott és ráfeküdt, hogy testével védje. Test a testem, szív a szívben. Egymásra néztek. Közvetlen közelről. A géppuska torkolatt üze bevilágította a folyosót. Falfehérek voltak szívük a torkukban dobogot, hátukon pedig patakokban folyta a jéghideg fejték. Mégsem féltek. Ezek most mindent vissza akarnak csinálni, tököt fejével Béla a szétlőtt ajtó felé. El akarják venni ezt az estét, a mi esténket, a szerelmünket, a szabadságokat. Ne hagyjuk! a Kata, és a sötét lépcsőházban visszaadta kinti csókot. A tank akkor már javában szakatolt a lövöldetér felé. Fogalma sem volt, hogyan került haza nagybátyjáék a régész és muzeológus farkaslaki Vilmos Majakoszki utcai lakásába. Nem tudta, de nem is érdekelte, hogy megmosta -e a fogát, vagy hogy járta -e egyáltalán a fürdőszoba környékén, mert elméjében minden törlődött. Ott csak kata volt. Egyedül. És egyszerre csak azon kapta magát, hogy odakint már pitymallik, és a lányjal beszélget. Újra fogja a kezét, megsimítja az ortszáját, és újra és újra átéli, ahogyan a lépcsőházban a testével óvta. Aztán álomba zuhat. Egyik pillanatról a másikra. És álmában megint átélte a tegnapi napot, onnantól kezdve, hogy a kis gál elmesélt, hogy délután tüntetés lesz a beptéren. Erőteljes kopogásra ébredt. Mérgesen nyitotta ki az egyik szemét. Nem akart felébredni, a másik szemét ezért makacsú csukva tartotta. Ragaszkodott az álmaihoz. – Jó napot! – hallotta a csukott ajtón keresztül nagybátyja hangjá. – Nem vagyok itt! – kiáltotta mérgesen, és fejére húzta a takarot. – Hát, de úgy is nem. Itt vagy egészen pontosan itt! – hallotta is most már sokkal közelebbről. Aztán meg is látta a hangazdáját, mert a nagybátyja odaült mellé az ágyra, és egy határozott mozdulattal lehúzta a fejéről a takarót. Jaj, Vili bácsi, nem mondták neked, hogy már várnak a mumiáit? Tök érdekes dolgok vannak a múzeumodban. Miért pont engem kell mindig megtalálnod? Nem látod, hogy dolgom van? Most éppen aludnék a hagynál, csattant fel a fi. De a nagybátyja nem tágított. Hol voltál tegnap? Egész este nem tudtam elaludni, vártak. A szabad Európa arról beszél, hogy ledöntötték a Stalin szokrot. Az éjszakai zavargások miatt kihirdették a statáriumot. Aggódtam érted, csupakosza kabátod. De már kikeféltem. Mit műveltél? A nevelő apád engem fog agyonütni, ha valamibe belekeveredsz. Béla szeméből ez a sok beszéd teljesen kiverte az álmot. Felült az ágyában, és töviről hegyire elmesélt mindent. De leginkább kata. Vilmos még a száját is eltátotta, úgy figyelt. Roppant böszke volt a fiúra. A végén elmosolyodott, és csak annyit mondott, elégedett hangon, hogy akkor biztosan éhes vagy. Tenyerébe csapott, és felállt, hogy elkészítse a reggelit. Béla csalódottan nézett nagybátyja után, hiszen nagyobb ovációra számított. Utána is vágta a kispárnáját. Aztán hátradőlt, és már semmi másra sem tudott gondolni, mint arra a sült szalonnára, amelynek az illata belépett a szobába. Alig, hogy lenyelte a reggeli utolsó falatját, benyitotta a nevelő apja. Sosem kopogott, mindig csak benyitott, ha nagyritkán meglátogatta, de olyankor mindig úgy csinált, mintha otthon lenne. Úgy jött-ment, mozgott farkas lakiek lakásában, mintha az övé lenne. Megtehette. Nagy ember volt. Az állapbiztonság őrnagya. Béla részben ezért is költözött el tőle. Révész Mándor ugyanis sosem volt otthon, az újpesti lakásában, folyton az AVH laktanyájában tartózkodott. a Szoliban, ahogyan azt a szolgálatot hívta, ahol lelkiismeretes alapossággal pofozta a rendszer vélt vagy valós ellenségeit. Béla onnan tudta, hogy mit csinál, hogy egyszer részek könnyeivel és a mámor által felszabadított lelkiismeret kínzott gyötrelmével küszködve elmesélte. Mi minden történik ott bent, a rácsos folyosok titokzatos világában, és azóta rettegve félte. Leginkább jókora tenyereit. A fiú akkor, azon az estén, amikor nevelő apja önváddal küszködve kábultan fetrengett, megfogadta, hogy elköltözik a nagybátyához. Gyűlölte ugyanakkor gyűlölve szerette is Révész Mándort, akivel mégiscsak gyermekkorának és eszmélésének jelentős részét töltötte. E két érzés épp ezért egyszerre vert anyát a lelkében és szívében. Az átköltözés hivatalos indoka, amelyre Révész is rából intott, az volt, hogy Farkaslaki Vilmosék lakása sokkal közelebb van az iskolájához, így nem kell olyan korán kelnie. Ráadásul Nagybátyja szerető, családi körben élt feleségével, Margittal és két gyermekével, Zolival, aki szeptember óta már a Debreceni Egyetemen tanult, és az idén érettségizett Frusinával. Az asszony egy héttel ezelőtt keletnémet elvtársak küldöttségét vitte le Pécsre, idegenvezetőként, és velement ment a lánya is, aki gyakornokként dolgozik az anyja mellett az ipusznál. Tegnap óta Vilmos többször is beszél telefonon mind a nejével, mind a fiával. Tudta, jó helyen vannak, de azért aggódott, nagyon is aggódott értük. Pedig a kelet-német karhatalmisták őrizték. A fia pedig megígérte, hogy semmilyen őrültséget nem csinál. És mégis. Féltette őket. Révész Mándor épp úgy, mint máskor, most is csak annyi időre ugrott be, hogy bejelentse, a zavargások miatt néhány napig nem lesz elérhető. Vilmos megcsóválta a fejét. Haragudott a rendőrből lett ávósra, jellemtelen karrieristának tartotta. És jól emlékezett a cinikus beszélgetésre is, amikor 47-ben a hadifogságból hazatérve Margittal együtt, aki a gyermekekkel, álnéven, hamis papirokkal, barátoknál, ismerősöknél bujkálva vészelte át a deportálásokat és az ostromot, megpróbálták magukhoz venni tőle a huga, Edith árván maradt gyermeké. Akkor révész papírokat mutogatott nekik az örökbefogadás jogszerűségéről, végül pedig megfenyegette őket. Így kénytelenek voltak beletörödni abba a furcsa helyzetbe, hogy unokajöcsüket erősebb jogi kötelék fűzi egy idegenhez, mint ő hozzájuk. Nem szerette hát a férfit, de elfogadta, hiszen a sors kiszámíthatatlan szeszélye összekapcsolta kettejük életét. Az érzéseit pedig csak kiskanállal tette ki az asztalra. Béla azonban nem tudott így uralkodni az érzései felem. Arca lángolt a méregtől. Sosem voltál velem, sosem tudtalak elérni, sosem beszélgettél, sosem kérdezted meg, hogy mi van velem, hogy mi a bajom, ha van egyáltalán. Mert téged az sosem érdekelt, mert te mindig máshol voltál, mással foglalkoztál, mert neked mindig más fontos volt, fontosabb, mint én, gondolta. Fájdalmasan. Révész Mándor kivette zsebéből egy pakli ötéves terv cigarettát, megpöckölte a papírdoboz alját, és azt a szállat, amelyik a legmagasabbra ugrott, a szájába Nézte egy darabig a füstpamacsot, majd higgadt hangon megszólalt. – Most veszélyes idők vannak. Ki tudja, akár még meg is hallhatok – mondta, és köszönös nélkül kiment a lakásból. Döngve csapta be maga mögött az ajtót. Csak a cigaretta füst maradt utána. Néhány perccel később megzörhet a bejárati ajtó. Kopogtattak. Béla és Vilmos egymásra néztek, hogy micsoda forgalom van, aztán a fiú felállt az asztal mellől, és kinyitotta az ajtót. A házmesterné volt az. Bedugta az orrát a résen, és már hadarta is. Elnézést, csak gondoltam, szólok, hogy a bakács téri közértbe krumpli érkezett. A sturbanyekné mondta. Meg aztán én magam is láttam, hogy két telekosárral jött haza. Odaküldtem az uramat a Lalit. Aztán meg hogy szóljak a professzor úrnak. Mondta. És már sarkon is fordult, hogy a szomszédos tótéknak is elvigye a hírt. Professzor úrnak, hübb mögött Vilmos elgondolkodva. Eddig elvtárs voltam, most meg úr vagyok. Ez a Kovács né tud valamit. Itt tényleg megváltoznak a dolgok, ha az elvtársakból újra urak lettek. Tanuld meg, fiam, hogy a múmiák után a világon a legtöbb titkot a titkárnők és a házmesterek ismerik. Ők mindent tudnak. Amit meg nem, az nem is érdemes tudni. Legyintett és rágyújtott egy cigarettára. Bélát nem érdekelte az okítás. Úgy is tudta, hogy mi lesz a folytatás. A kredent szekrényből kivette a gyékenyfonyatú szatyrot, és Vilmos felé nyújtotta a tenyerét. Egy tízes? Mondta ellentmondás nem tűrő határozottsággal. Egy tízes? Méltatlankodott a férfi. Öt forintból is kijön, és még kapsz is vissza. Ha jó! Egy ötösért te is el tudod hozni, de ha a fotelban akarsz ülni, hogy megnyugodj, és olvasgassa régiségeidről, meg a múmiáidról, akkor egy tízesbe kerül. Vilmos morgott, hogy azért ilyen gyorsan már mégse jöjön vissza a kapitalizmus, meg hogy horti világának ezt a részét mindig is utálta. De benyúlt a zsebébe, és leperkálta a tízest. Béla viszonylag gyorsan megjárta az utat, bármennyire az gyalog meg lehet járni, hiszen se villamos, se busz. Aztán, amikor a kredenc mellé a földre lerakta a krumplit, gyorsan megmostott, és iránykata. Másnap is a lányjal volt, meg harmadnap is, csak estére ment haza. A negyedik nap reggelére azonban a kredencből kifogyott a kenyér. A házmesterni azt mondta, hogy a téren az is van. Vilmos szó nélkül nyújtotta a tizest, Béla meg szó nélkül vette a szatyrot, és utna kerett. Magában meg azt gondolta, hogy gazdagká teszi a forradalom, csak tartson még jó sokáig. A Bakács téren azonban nem volt kenyer. Zárva volt a bolt. Béla leült a templom mellett egy padra, nézte a galambokat, amit békésen csipegetik a földről azt, amit az Isten nekik rendelt. Csöndes volt a tér, csak néhány ember bandukott keresztül a templom és a fák által határolt szegleten. Budapest élte az életét, mintha nem is dúlna háború. Semmi sem emlékeztetett rá. A nap beragyogta házakat, azokat a gyönyörű, szecessziós épületeket, amelyek párjai legfeljebb nagyvárat főterén sorakoznak ilyen pompásan egymás mellett. Nem vette észre, hogy a körút felől tankok fordultak be a ráda utcába. Csak azt látta, hogy a galambok hirtelen felreppetnek. A nap ugyanúgy sütött, az ég épp olyan derűs volt, de a madarak elrepültek. Erre eszméltek. Körülnézett, és azt látta, hogy az addig békésen sétáló emberek fejvesztetten rohannak a legelső kapuaj felé. Te kölyök, húz már onnan a francba, nem látod, hogy jönnek a ruszkik! kiáltott rá egy nagy termetű, öblös hangú férfi az egyik kapuajból. Az ordításra összerezzem. Majd felpattant a padról, és odafutott a kezével élénk hadonászó idegenhez. A Rádai utcában a tankok viharsebesen közeledtek, mind erősebben lehetett hallani a lánctalpak csattogását és a motor berregését. – Menj be, hátra, a lépcső az a többiekhez! – mordult rá a kapu alatt a férfi, de Béla nem mozdult. Fejét kidugta a kapu takarásából, hogy lássa a közeledő acélkolosszusokat. – Nem félsz? – kérdezte az ismeretlen. Béla megrázta a fejét. – Na jól van, akkor mutasd meg, mit tudsz mondta a férfi, és egy pisztoly nyomott a fiú kezébe. – Tudod használni? – kérdezte, és Béla öntudatos bólintására óvatosan kilesett az upszára. Puskáját a közeledő tankokra irányította. Béla pedig mögé gugolt, és figyelt. Egyre hangosabb lett a motorbúgással vegyített fémes, nyikorkás és csattogás. Közeledtek. A vezértank a csövét egyenesen előre tartotta, Laposan, hogy az utcában bárkit és bármit azonnal szét tudjon lőni. A mögötte haladó másik kettő pedig olyan magasra húzta fel az ágyú csövét, amilyen magasra csak a dőlésszög engedte. Mintha csak az eget akarnák célba venni. A kupolába szerelt gépágyuk is az eget célozták. Dobok figyelni! Célpont út közepén Libasorban! – hallatszott a kiáltás. Nem lehetett tudni, hogy honnan, hogy hol van a megfigyelő, az, aki az egész akciót tűzvezető módjára irányítja, de ez senkit sem érdekelt. Mindenki a feladatára koncentrált, mert jönnek az orosz tankok. Tapintani lehetett a feszültséget. Remegett a föld. A páncélos kötelék már majdnem elérte a bakács teret. Most! Hallotta Béla a kiáltást odakítő. A teret uraló házak legfelső ablakaiból benzinnel feltöltött, s égő kanóca lefolytott nyakú sörös és boros üvegek százai repültek a tankokra. Mindenhonnan. Záporoztak az égő torkú üvegek. amelyik céltalált, talált, az széttört a páncélosok oldalát. A benzin azonban nyomban szétfojt az acélkolosszusok testén, a kanócok pedig először aprócska, kékszínű csóvát vetettek, hogy aztán hatalmasra duzzadjon a láng, és a tűz égő pokollá változtassa a harcjárműveket. Nem telt el sok idő, talán ha csak egy perc, és a tankok felroppantnak. Egyik a másik után, iszonyatos tördüléssel, mint az ördög fiai a pokol összes hangszóróját, kénköves bűzét, és mindet síron túli hangszerét idehozták volna, hogy eljárják a luciferi csárdást, akkora robbanások és törrenések kísérték az acélszörnyek pusztulását. Beleremegett a környék, földrengés rázta meg Budapesten. Az utcára néző összes ablak kitört, és az üvegszilánkok milliárdjai hultak az úttest betonjára. A tankokat követő nyitott fedelő lövészpáncélosból úgy ugráltak ki az orosz katonák, mint az éjfekete magok a dinnyéből. Zubonyuk éget üvöltöttek fájdalmukban és félelmükben. Élő lángcsóvát formázva rohantak a legközelebbi kapuaj, vagy valamilyen fedezék felé, de egyikük sem ért oda. A forradalmárok szitává lőtték mindegyiket, még az út közepén. Záporoztak az acélmagvak. A Béla melletti férfi is tüzelt, és Péla is tüzelt. A kapuajban felizzott a levegő. Lőporfus terjengett mindenfelé. Az utcában kerepeltek a géppisztolyok, dörrentek a lövések, és a lőporfus csípős szaga teljesen betöltötte a teret. Fekete füstbe borult minden. A lángoló páncénosok, a kapuajak, a házak és az egész utca. Végül felrobbant a páncélautó is, és elhallgattak a fegyverek. Az orosz katonák apróra aszalódott, elszenesedett csomóvá égtek. Néhány perccel később a bakács térne visszatért az élet. A maga normális, étköznapi formájában, és csak az égő és orfacsaró bűztárasztott tankok látványa, no meg a kitört ablakok, az elszenesedett hullák, és néhány kíváncsiskodó jelezte, hogy véres háború zajlik Budapesten. De kenyér az nem volt, Béla gyomrában pedig belemart az éjség, aztán hangos kortulásba fogott jelezvén a világnak, hogy követeli jussát, hiszen már jócskán benne járt az idő a délutánba. Az oroszok égtek, mint a templomok mécsesei, de ettől Béla még nem lakott jól. Duplák gordult a gyomra, pedig szimplán is elég lett volna. A kurva anyuka. Égnek, mint a roston sült hús. Nem azért döntöttem le annak a kurva Stálinnak a kurva szobrát, hogy ezek a kurvák most visszahozzák azt a kurva világot. Elég volt belőlük. Elég volt a kommunistákból. Felakasztották az apámat. Megölték, pedig nem csinált semmit. Nem volt semmi bűne. Kiáltotta telítűdőből a mellette levő férfi. Az égő tankok és az elszenesedett orosz katonák holttestének látványán zokogott és nevetett egyszerre, és mint aki nem is ember, hanem valamiféle táltos, valami félisten, aki az ég és a föld között egyensúlyozva győzelmi táncot lejt a kivívott diadal láttán úgy ordított, ahogyan csak a torkán kifért, hogy győztünk és most már soha senki sem fognak kicsinálni csak azért, mert másként él, másként beszél és másként gondolkozik, mint ahogyan azt elvárják tőle, mint ami kötelező. Aztán elcsöndesedett, mintha elvágták volna. Magába zuhant, és testét eluralta a zokogás. Rászkodott és sírt, mint egy gyerek. Az égre nézett, de a könnyei a földre húltak. Végül összeszedte magát, Keresztet vetett, és megindult a körült felé. Revész Bélának földbe gyökerezett a lába. Csak most kezdte felfogni, hogy mit csinált. Pisztolya összes golyóját kilötte az oroszokra. Lehet, hogy el is találta valamelyiküket. Még az is lehet, hogy ölt, hogy gyilkossá vált. Az orosz katonák ott feküdtek szanaszét az út kövén a lángoló tankok körül. Egyikük másikuk szuppanya, még most is láng. Két nagyra hízott gombóc nőtt Béla torkába. Alig tudott nyelni. Megmarkolta a pisztolyát. Még forró volt a csöbe. Hé, álljon meg! Kiáltott az idegenre, de az nem állt meg. Béla utána futott. A negyedik háznál érte utól. Ez a magáé. én csak kölcsön vettem, mondta, és visszaadta a fegyvert. Az idegen rá se nézett, úgy tudta a zsebébe. Szó nélkül mentek egymás mellett. Bátor gyerek vagy, mondta az idegen nagy sokára. Hol tanultál meglőni? A suliban. A onvédelmi napon ez is kötelező. A lőtéren a lőmester mindig azt óbégadta, hogy cél az imperialistan lőalak melle közepe. A körútig némán mentek egymás mellett. Én csak kenyérért jöttem. A házmesterné azt mondta, hogy a bakács térre kenyeret hoztak. Azért jöttem ide, szólalt meg Béla. Az idegen megállt, és ránézett a fiúra. Kenyérért? Igen, azért. Gyere velem a Práter utcában, van. Majd szólok az öreg szakinak. Ő megszerzi neked a kenyeret, nyugi. Amúgy colos vagyok, nyújtotta a kezét a fiúnak. Itt mindenkinek csak a Bece nevét ismerjük. Óvatosságból azért nem mondja el senki sem a valódi nevét, hogyha az oroszok elkapnának közülünk valakit, akkor ne verhessék ki belőle a többiek nevét. Téged hogy hívjuk? Csapos. Csaposnak szoktak becézni a srácok, mert a suliban, ah, az nem jó. Ezt már más is ismeri, vágott a szavába Czolos. Új név kell. Te leszel, te leszel a srác. Így. A srác. És határozottan megnyomta az alhangot. Te leszel a pesti srác, aki leugrott kenyérért és harcolt a szabadságért. És ez derék dolog. Így kell csinálni. Kenyér és szabadság. Ez az élet. Elővette a cigarettatárcáját, kivette egy szállat, szakavatott mozdulatokkal megnyomkotta a az oldalát és rágyutott. Határozottan tetszett neki a sikeres névadás. Aztán megkínált a Bélát is. Együtt pöfékeltek. A messe szép palotáiról, pompás tornyos bérházairól, nagyszerű kávéházairól és gazdag portálú üzleteiről elhíresült hajdam volt nagykörút, most a háborús pusztulás képét viselte. A házak tetejét díszítő tornyok ledőltek. Az ezerszeres és milliószoros golyó szaggatta és ágyulötte bérházak ablakai kitörtek, a lakások függönyei úgy lopogtak körút felett, mint május elsén a zászlók. Az üzletek java kiégett a harcok miatt, és csak kormos és üszkös falak maradtak. Az egykori boltok fekete torkú rémként ijeszgették az arra járókat. Szinte minden második ház belövést kapott. Volt, amelyik megrogyott, volt, amelyiknek szinte a teljes körútra néző fala leomlott, és nyitottá tette az emeleteket, az ott élők lakásait, bútorait, és az egész életét. Az úttestet pedig elborították a törmelékhalmok. Valósággal dombokat alkották. Az úton erre is, meg arra is, laza rendetlenségben felrobbant orosz tankok hevertek, vagy az oldalokra borulva, vagy darabokban, szépszóródva, emitt a lövegtornja, amott a törzse, és a képet mindenfelé kiégett lövészpáncélosok és felborult villamosok tarkították. A macskaköveket ismeretlen kezek már rég felszették, és az úttestet keresztező barikádokhoz vitték, hogy az orosz tankok ne tudjanak továbbmenni. A torlasz tetejére pedig valaki felrakott egy oldalára borított asztalt, amelynek a lapján vastag és öles fekete betűkkel ráírták, Ruszkik haza. De a ruszkik éppen, hogy nem mentek haza, hanem mind újabb és újabb hullábban támadtak. Vad, véres, dühjel és lendülettel, gyilkos indulattal, mert nem tudtak magyarul. Nem éreztek magyarul. Nem értették a magyarokat. Ellenségnek tekintették őket, akiket harcban, fegyverrel, puskával, golyóval, golyószóróval, ágyúval kell lennőni. Le, le kell győzni őket. Pedig a pesti emberek ezerszer is megpróbálták elmagyarázni nekik, hogy mi nem vagyunk ellenségek. Mi egyszerűen csak élni szeretnék. Élni. Egészségben, békességben, szeretetben. Élni a saját életükkel. Szabadon. És ebbe a szeretetbe, a szabad élet szeretetébe, és ami ezzel jegyben járt a másik békén hagyásába, az oroszok is beletartoznának akkor, ha hazamennének végre, és békén hagynának bennünket. De nem ez történt. Javában dult a háború. 1956. október végének szabadságharca, az elnyomás. A zsarnokság elleni népfelkelés, a gólem elleni küzdelem, amely a szabadság iránti vágy mellett a legtisztább nemzeti érzésekkel párosult, és Petőfi, Jókai és a Pilvax kávéház törstközönséget alkotó márciusi ifjak gondolatával azonos módon azt kérte, követelte és az égig hallható módon kiáltotta, hogy legyen béke, szabadság és egyetértés, minden ütte hazába. De erre még várni kellett, és ez Budapest népe is tudta, hiszen a puskaropogás ropogás és az ágyú csak pillanatokra születelt. Felbojdult hangyabolyként köszönt Szolosra és Bélára a korvink köz. A körút felőli bejáratát egy géppuskafészek zárta le, előtte homokzsákok nyújtotta, fedezék, körötte fiatalok és öregebbek. Akkor nem számított. Mindegyik vállát puska, leginkább a néphadseregnél rendszeresített és gitárnak csúfolt PPS 41 ta ékesítette. Az a fegyver, amely az utóbbi napokban egy másik becenefet is kapott, böfögő. Senki sem tudta, hogy honnan ered ez a név, amely egyszer csak ráragadt. – Sziasztok, hoztam egy új fiút! – kiáltotta a géppuskásokra, szolos, és Bélába karolt jutottak az őrségem. Szemben a mozi, a vászonra varázsolt csillogó mesevilág szentélye, Budapest talán legszebb mozia. Ajtaja felett egy óriás plakát öres betűkkel hirdette, hogy a harcok kirobbanása előtt az Emberek Fehérben című filmet játszották Jean Moreau és Raymond Pellegrim főszereplésével. A mozi épületét körbeölelő utca fegyveresekkel teli. Ágyuk, lőszeres ládák, mindenfelé. A mózi lépcsőjén egy közepes termetű, bajszos, fekete hajú, lángoló tekintetű férfi dohányzott. Oda mentek hozzá. Szolos megállt előtte, és szabályosan, katonásan tisztelget. Parancsnok úrnak jelentem, a Bakácstéren visszavertük az orosz tankokat, amelyek a körút felől a Rádai utcán át támadtak. Most mind égnek. A fiúk ott maradtak a helyükön, én visszajöttem hírt hozni. Remek hírt hoztál, Szolos, mondta mosolyogva a parancsnok. Felderítőink jelentették, hogy az orosz tankok a boráros télen gyülekeznek, de a szűk utcák miatt frontálisan nem tudnak támadni. A jelek szerint a hátunk mögé akartak kerülni. Menj vissza! Tartsatok ott ki! Parancsnok úr! Ez a kölyök velem harcolt. Azt a nevet adtam neki, hogy srác. Éhes és kenyeret vinne haza. A parancsnok odaintett egy közelben áldogáló ifjút. Fiam! Te most elkíséred a srácot a Práter utca iskola menzájára, ahol egyen valamit, aztán adjatok neki két-három kenyeret, hadd egyen otthon a családja is. A parancsnok barátságosan bicentett, majd továbbment. ment. Béla távolról még hallotta a hangját, amint odakiáltotta a korvinközben közben összegyűlt fiataloknak. Tartsatok ki, fiúk, mert hamarosan jönnek az amerikaiak! Meg az ENSZ csapata is, hiszen ezt többször is bemondta a Szabad Európa Rádió. Ti is hallottátok. Csak néhány nap és itt lesznek. Addig kell csak kitartani. De addig úgy, mint az oroszlánok. Úgy harcoljatok, mert a szabadságot nem adják ingyen. Azért tenni kell, azért harcolni kell. Jól lakottan sokkal könnyebb a világ. Még akkor is, ha a három kenyér súlya alaposan lehúzza a háncs szatyrát, és vörös csíkokat vájt a tenyerébe. Mél a mégis elégedett arccal jött ki az iskolai menzáról. A Práter utcában, a klinika felől néhány forradalmár egy felemelt kezű civil ruhás foglyot kísért. Puskáikat a fogolyra szegezték. Bélába belehasított a felismerés. Az a fogoly ott, akit a fegyveresek kísérnek. A nevellapja. Rész Nándor. Álljatok meg! Mi bajotok van azzal az emberrel? Kiáltott rájuk. Mi között hozzá? Ávos! Elkaptuk és most bevisszük. Vágta oda foghegyről az egyik kísérő egy köpcös fiatalember. Igazolvány volt nála? Nem. nem minek is? Én a szakukról felismerem az ávosokat. Amúgy meg mi a fenét foglalkozol ezzel a patkányjal? Mit érdekel ez téged? Hát hogy mit érdekel? Hát csak azt, hogy ismerem. Sosem volt ávos. Gyári melós az Orionnál. Hazudta roppant meggyőzően Béla. Blöffölési módszerét a matekórán fejlesztette tökére, mert a tanár mindig elhitte, ha valaki arra hivatkozva nem írt házi feladatot, hogy fájta a feje, vagy lázas volt, vagy valami hasonló, meggyőzőnek tűnő marhasságot mondott. A lényeg a hiteles alakítás és a határozott fellépés. A menet megtorpant. Bevették a hazugságot. A fegyveresek elbizonytalanodtak, Révész Mándor pedig azonnal leeresztette a kezét. – Ezt magyaráztam én is, de nem hittek nekem! – mondta, mímelve a méltatlakodást. A köpces forradal már azonban nem tágított és előhúzta az aduást. Ávos cipője van! – És attól már rávosnak kell lennie, hogy jó cipő van a lábán? – kiáltott rá Béla, és egyre határozottabban érvelt. Egy lakunk! Nézzétek meg, ha nem hiszitek! Ellenőrizzétek le! És engedjétek el, mert ártatlan! Amúgy meg azt a cipőt a gyárban a melősok között osztották szét. A muter nekem is akart venni egyet, de addigra már elfogyott. Most akkor én is ávos lennék? Révész Mándor körülnézett, és miután látta, hogy már senki sem szegezi rá a puskáját, lassú léptekkel odament Bélához. Megállt nevelő fia előtt. Szemében megcsillant a hála és a szégyenérzett könnyel. Nem szólt, csak bolított. Na, jól van. Vidd a csudába. De ha megtudom, hogy mégis ávos lenne, akkor mindkettő töket segbe rúglak. Kiáltotta a köpszös, aztán a társára pillantott, és ráförment. Hát, te meg mit nézel? Te is azt mondtad, hogy ávos, aztán meg mégsem. Béla mélyen belenézett apja arcába. Sokáig tartott, mire kimondta, amire gondol. És ebben benne volt minden amin az elmúlt tizenegy évben átmentek. Minden rossz, de minden jó is. Menj el! Menj el és ne is lássanak! Ne gyere vissza! Soha többé! Révész Mándor polított. Tanács tanul toporgott még néhány pillanatig a fiú előtt, akit annak idén megmentett, akit a nevére vett, Akit felnevelt, jól rosszul, de csak felnevelt, és aki az imént megmentette, visszaadván a tizenegy évvel ezelőtti kölcsönt, hogy már rögvest meg is tagadja. És közben megöregedett. Egyik pillanatról a másikra szakadt rá az öregség. Tartása megrogyott, szeme fakó lett, arca szürke, borostás barázdái pedig árkokká ményültek. Megszégyenülve. Megalázva, lelkiismeretétől gyötört, mázsás léptekkel indult a körút felé. Béla némán nézett utána, figyelte, hogyan távolodik, majd végül belevész a nagy körút gyalogos forgatagába, és feloldódik az ember tömegben. Soha többé nem találkoztak. Győztünk! Elmentek a ruszkik! viharzott be a házmester. Nem is kopogott, csak rájuk törte az ajtót, és már kiáltotta is, hogy látta. Igenis látta, meg Lali a férje, meg a Dodi bácsi is látta a másodikról, hogy a Dózsa-György úton kifelé masíroznak az orosz tankok, meg teherautok. Az egész irgalmatlan, istenverte átkozott had, de a rádió is bemondta, és a szabad Európa is bemondta, hogy most már vége győztünk, kimentek az oroszok. Béla már vette is a cipőjét, és rohanvás vitte a hírt Katának, aztán lóhalálban futottak együtt ki a dózsa útra, hogy megnézzék az oroszok vonulását, de elkéstek. Már nem volt ott senki, és semmi, csak enyhe benzingőz lengte körbe a levegőt, amit az orosz tankok bűzös leheletének vettek, bizonyságul, hogy a házmesterné tényleg igazat mondott. És felkiáltottak, és levegőbe csaptak, hogy igen. Aztán már csak andalogtak napestig. Meg másnap is. Sétáltak a városban, kéz a kézben, és élvezték a friss levegőt. Élvezték, hogy fogják, foghatják egymás kezét. Élvezték, hogy szótlanul bandukolhatnak, csak úgy a golyó szaggatta Pesti utcákon és tépte tereken keresztül, céltalan lődörgésben, és élvezték, hogy egymás szavába vágva mesélhetnek mindig minden valami roppant fontosat. Élvezték az életet. Élvezték az együttlétet a szerelmet és annak mámorító ízét. Leginkább a ligetben bókláztak, meg a szobránál a hősök terén, meg spálincsizmája környékén, és jókat nevettek azon, mikor újra és újra felidézték, hogy is bukott porba a gólem. Végtére is Kata elszégyelte magát, hogy ők itt csak henyélnek, meg andalognak, meg turbékolnak, míg az egész város keményen dolgozik, hogy újra élhető legyen Budapest. Csatlakoztak az egyik nagykörúti brigádhoz, és segítettek a romok eltakarításába. Mint a többiek, ők is hordták a sittet és a szemetet. Budapest megrázta magát. Eltemette holtjait, illön, végtisztességgel, az élők pedig új életet kezdtek. Béla és Kata is kivette ebből a maga részét. Egészen szombat sötétedésig. Azzal váltak el egymástól, hogy vasárnap délig alszanak, és akkor sem kelnek ki az ágyból, ha leszakad az ég. Nem is gondolták, hogy mennyire igazuk lesz. Másnap tényleg leszakadt az ég. Második fejezet, november. 1956. november 4-én, vasárnap reggel, fél nyolckor, Farkas Laki Vilmos égtelen ágyúzásra. Fegyverropogásra, géppuska kereplésre, robbanásra és dörrenésre ébredt. Rezgett a ház. A csillár mozgott, az üvegpoharak összekocantak a vitrínben. Visszajöttek! nyilallott belé a felismerés. Béla csukott szobája felé nézett, és megrettent, hogy ez a kölyök még képes lenne kimenni a korvin közi haverjai közé, hogy harcoljon. Nem, ezt nem engedem, hogy megöljék. Puskával a kezében semmi esélye sem lenne a tankok ellen. Kettőre zárta a bejárati ajtót, kivette a kulcsot a zárból, aztán Béla kabátjából is kicsente a fiú kulcsát. Zsebre rakta mindkettőt. Ettől megnyugodott egy pillanatra, míg nem egy egetverő robbanás rázta meg a környéket. Remegő kézzel gyújtotta meg a cigarettáját és kapcsolta be a rádiót. Itt Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke, hallotta a hangszoróból a miniszterelnök jól ismert hangját. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormánya helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével. Vilmos a hamutartóban elnyomta a cigarettáját, és már gyújtotta is a következőt. A rádióban most valaki más beszélt, nem nagyibbre. Szinte sikított, úgy kiáltotta a világgá fájdalmát. Itt a Magyar Írók Szövetsége, recsegett feldúltan a hangja. A világ minden írójához, tudósához, minden író szövetségéhez, akadémiájához, tudományos egyesületéhez. A szellemi élet vezetőihez fordulunk segítségért. Kevés az idő, a tényeket ismeritek, nem kell ismertetni. Segítsetek Magyarországot. Segítsetek a magyar népet. Segítsetek a magyar írókon, tudósokon, munkásokon, parasztokon, értelmiségi dolgozókon! Segítsetek! Segítsetek! Segítsetek! Megszakadt az adás. Ez volt a Szabad Kosútrádió Rádió utolsó életjele. 1956. november 4-én, vasárnap reggel 8 órakor. Már nem csak a távolban, hanem itt, mindjárt a szomszédban, vala a környéken, a közvetlen közelben is felugadtak a fegyverek. Böffentek a bombák, robbantak a gránátok. mintha csak a gólemmel a szabadság itt, az upsza végén csapott volna össze mindent eldöntő, végső, életre halára szóló gigászi viadalban. A dörrenések, robbanások és a puska ropogások hangorkánya egyre csak erősödött. Remektek a bútorok. A csillár mozgott. A falak morogtak és ropogtak. Az ablak rezgett. A tok táncot járt. Szilaj tombolásában hol erre, hol meg arra akart kitörni a helyéről. A vakolata plafonon hosszában megrepett, a vékony por pedig betöltötte a lakást. Itt nem maradhatunk, le kell menni a pincébe, gondolta Vilmos. Háború van. Gyilkos, öldöklő háború, amely épp úgy, mint tizenkét éve mindent elvesz, mindent elpusztít. És talán még sincs annyira biztonságban a családja ott, ahol biztonságban gondolja őket. Hiába beszélt velük előző nap telefonon is. Hiába nyugtatgatták őt, hogy velük minden rendben. Újra itt vannak az oroszok és Bélát sem hagyhatja, hogy hol van már ez a gyerek? Mondta ki hangosan is azután, hogy Béla még mindig nem jött ki a szobájából. Hát mi van vele? Ilyen milyen alszik? Vagy a fülén? Nem hallja ezt a hangorkát? Benyitott a szobájába, hogy szóljon a fiúnak, akit úgy szeretett, mint a sajátja lenne. Az ajtóban azonban földbe gyökerezett a lába. A szoba üres volt. Béla jóval vilmos előtt felriadt a szokatlan hangokra. Az akkor még csak távolról jövő tompa durranások, mély böffenések és ércesen recsegő, ugatásszerű géppuskaszorozatok zajára. Visszajöttek? Hát ezek tényleg visszajöttek? hasított belé a felismerés. Szeméből azonnal eltűnt az álom, villámgyorsan kipattant az ágyból és felöltözött. Oda kell mednem mondta félhangosan, csak úgy magának, mintha bíztatná önmagát. Pedig nem szorult rá semmilyen biztatásra, mert magától is tudta, hogy mit kell tenni. Oda kell mennie. Szoloshoz. Meg a többiekhez. Meg kell őket keresnie, és harcolni kell. Velük. Együtt. Hiszen a srác, a pesti srác nem bújhat el gyáván akkor, amikor veszélybe kerül a szabadság, mert idegen tankok akarják eltiporni. Két pulóvert is felvett, amire még rávette a felsőt is, mert nem akarta kabátjába bújni. Koszos lesz, és Vili bácsi még agyoncsap a végén, gondolta. Az ajtót hangtalanul csukta be maga mögött, és kisúrant a lépcsőházba. Senki sem látta. Nem állt meg. Hármasával szedte a lépcsőket, úgy ruhant lefelé, majd ki a házból. Odakint az utca üres volt. A fal mellé bújva futott, valósággal súrolta a pesti házakat. A sarkon megállt, körülnézett, aztán ustyi. Tovább és tovább a korvin közfelé. Épp, hogy elkerülte a sorozat. A feje fölött csapottak a golyók a házfalába. Hasra vetette magát, pontosan úgy, ahogyan azt a honvédelmi napokon tanulta, ahol azt szajkozta az igazgató elvtárs, hogy a magyar ifjúság a dolgozónői preménysége, szemefénye és munkára harcra kész. Igazat mondott az igazgató elvtárs. Most bizonyosodott be, hogy mennyire. Laposan kúszva érte a legközelebbi kapuhaljat, amely már takarás nyújtott. Közben porzott körülötte az aszfalt a feléjelőtt gépuskasorozatoktól. Ki vagy? Hallotta a kiáltást, Valahonnan az utca túlsó vége felől. – Egy magyar srác vagyok! – kiáltotta vissza Béla. – Nem vagy ruszki, vagy ávos? – Anyád az ávos, nem én! – válaszolta Béla önérzetesen. – Ez hatott. Meggyőző volt és őszinte. – Jól van akkor, jahebsz! – jött is rögvest a válasz, mert a puska mögötti ismeretlenek is megértették. – Nem lősz le? – Nem! Én csak az ávosokra meg a ruszkikra lövök, magyarokra soha! Hallotta a sokkal enyhébb hangú felületet, és a túlparti puskák az ég felé fordultak. Béla felállt, leporolta magáról az utca koszát, és kilépett a takarásból. Vilmos pontosan ekkor nézett a szekrény felé. Hát ezzel most meg mi a fenét kezdjek? Dörmögte félhangosan, csak úgy magának, hiszen üres volt a lakás, és a feleletet csak is a saját lelke adhatta. Nem várt választ a szekrényektől és a fotelektől. Ebből a bizonytalansága is, mert tudta, hogy ott van a kincs, a láda, amit óvott, vigyázott, amit szekrénybe zárt, amit még 1947-ben szállított ide nagy titokban, miután hazatért a hadifogságból. Feleségével együtt hozták el a rákos Mihályi házból, a használaton kívüli rejtek alakított cserépkájha elbontása után. Azóta rejtegette, és azóta tépelődött azon, hogy mi is legyen a sorsa. Néha nap hajlott volna rá, hogy átadják valamelyik múzeumnak, de Margit újra és újra eltántorította -e. Vilmos pedig mindig hagyta magát meggyőzni, hogy a családi erekje jobb helye van náluk. Miért is adnák oda ennek a mostani államnak, amely rendre megtagadja a saját történelmét? Így hát nem is adták oda. Vilmos képtelen volt rá. Kinek is? Ezeknek? Nyugtatgatta a lelki amikor néha-néha szóba került feleségével a dolog, és feküdtek a sötétben az ágyban. Mert semmi más nem annyira miénk, mint ez. Annyi évszázadon át rejtőzött. Aztán ahogy megszereztük együtt, de talán majd egyszer, ha ezek már nem lesznek. Margit pedig ilyenkor bólogatott és átönelte, mert nem volt senki, aki annyira megértette volna farkaslaki vilmos, mint a felesége. Elmereggett a szekrényt bámulva. Eszébe jutott, hogy hány alkalommal tért le az ösvényről, és vállalta a kalandokat csak azért, hogy megmentsen egy-egy jelentős művészeti, kulturális örökséget. És végül is ezt a ládát is így szerezte meg, amely most ott szúnyad a szekrény aljában rejtve, mintha csak egy beépített fiók lenne, a zakók és az ingek takarásába. Az ősi láda, ősei hagyatéka, örökség aminek az értéke messze túlmutat azon, amit egy műgyűjtő adna érte. Tova tűnt idők, elfeledett felmenők hírnöke. A bizonyság, hogy a farkaslaki család volt, van és lesz. Ősei hagyatéka, amit senki és semmi nem vehet el tőlük, ami megmaradt minden viszontagság ellenére. És kezdeni kell vele valamit, hogy továbbra is megmaradjon. Eszébe ötlött, hogy a családja hagyaték sajnos nem tej a láda zárját nyitó griff mintás, kulcs nem került elő a háború után. Elejtett szavakból rájött, hogy Huga, Edit annak idején felfedhette a titkot révészvándor előtt. Idővel az is világosá vált számára, hogy az egykori nyomozó valahogyan megkaparinthatta a kulcsot. Talán kereste is a kincs nyomát. De addig szerencsére sose jutott a dolog, hogy odálljon Vilmos és Margit elé, és firtatni kezdje a láda ügyét. Így aztán az ősi kint sosem került szóba köztük, még akkor sem, amikor a kis Béla elhelyezése körül vita folyt. De még ha nincs is náluk a kulcs, a láda azért mégiscsak itt van, mindenképp másik rejtek kell neki találni. Még most az űrzavar idején. Nem lesz ennél jobb alkalom soha többé. Ez megint háború van. Gyilkos, öldöklő háború. Éppen úgy, mint 12 évvel ezelőtt. Megrázta magát. Odakint emberek halnak meg, ő pedig idebent, lakása biztonságos magányában, az ősei hagyatékáról, kincsekről, régiségekről gondolkodik. Azok az emberek odakint másfajta kincsért adják az életüket. Nem a vagyonért és a gazdagságért, hanem a hazájukért és a szabadságért. Álta ruhás szekrény előtt, a furnér csillagva verte vissza a beszüremlő napfényét, és a szekrény, amelyre rábízta a család ősi erekéit némán és közömbösen vigyázta a titkát. Nézte a bútor csukott ajtaját, lakkozott felületét, aztán megfordult és kiment a lakásból. Gonterhelt léptekkel bandukott le a pincébe. Lassú, igen lassú léptekkel cammogott a ház többi lakója közé. Odakint szakadatlanul robbantak a gránátok, ugottak a géppuskák, és szép lassan füsterítette be egész Budapestet. Lángba veszett Magyarország fővárosa. És maga a haza is, bárhol is húzódjon határa. Kolosvár, Nagyvár, Szabadka, Dunaszerdahely és Csíkszereda, vagy éppen Kassa ugyanúgy sírta-siratta, mint Debrecen, Monor, vagy éppen Kecskemét. Égzengés és villámok között. Befogadták. Befogadták, mert a forradalmárok mindenkit befogadtak, aki közéjük kéreckedett, harcolni, küzdeni akar a hazájáért és a nemzet szabadságáért. Nem voltak sokan, a tengernyi támadóhoz képest szinte csak maroknyian, mégis bátran néztek az ellenség szemébe. Colos csapatába került, tangyilkosnak. A parancsnok a Práter és a Futó utca kereszteződéséhez küldte őket. Erre felé törik meg a sok emeletes bérházak addigi masszív lendülete, hogy kisnövésű testvéreiknek adják át a terepet. A sarkon egy üres grundálválkodott, mellett egy rommalőtt földszintes ház. A párja szemközt közt a práterút túlsó oldalán. Mint két tojás, úgy néztek ki ezek a házak, pedig. Korábban még csak nem is hasonlítottak egymásra, de a golyó szaggatta falaik és a beszakadt tetőzetük egyformává torzította és csupaszította őket. Középütt, az utca közepén két ágyú is állt egymás mellett. Törmelékhalmok mindenfelé, méretes magasságú kupacok, az ágyuk előtt kivált kép, amit senki sem sajnált, mert így a romok természetes takarásából lehetett lőni. Az utcán keresztbe futott a tornosz. Az ágyuk a forradalmárok zsákmányaként kerültek ide a körútról, ahol az első orosz támadás alkalmával valamikor október végén egy egész menetoszlopot semmisítettek meg. A harcok elültével aztán a korvin köziek begyűjtötték, és a környező stratégiai pontokra vitték a használható fegyvereket. Jó szolgálatot tett ez a két löveg is, mert folyamatos tűz alatt tudták tartani a füvészkert felől újabb és újabb hullámban támadó oroszokat. A lőszeres ládák a félig összedőlt földszintes épületben a falak takarásában voltak felhalmozva. Béla és még két-három, vele egyivású fiú szaporán hordta a gránátokat, hogy a kiliád laktanyából a forradalmárok közé elt honvédek tüzelhessenek. Ők értettek a fegyver használatához. A fiúk egyáltalán nem féltek, pedig a golyók százával, ezrével sűvítettek köröttük. Nem féltek mert az események olyan sűrűn váltották egymást, hogy még csak megijedni sem volt idejük. Egyszer csak Szolos intett a kezével, meg füttyentett is néhányat, és a hívó jelre körébe gyűlt öt-hat fiúval megindult a hátsó udvar felé. A kis csapat némán követte. A túnoldali kőkerítésen átmáztak a szomszédtelekre. Onnan a pincén keresztül jutottak át a harmadik házba. A pincéket ugyanis még a háború alatt, Budapest előző ostroma előtt, 1944-ben, az amerikaiak szakadatlan légi bombázásai miatt összekötötték, és ezt a köteléket azóta senki sem vágta szét. Az összefüggő föld alatti révén így viszonylag nagy távolságot tudtak biztonságosan megtenni. Aztán Colos felküldte a fiúkat a legfelső emeletre, hogy fészkeljék be magukat a hatos számú lakásba. A fürdőszobában három lány várta őket. Már javában gyártották a molotov koktélokat. Az egyik üveget azonban a lányok nem bántották, félre rakták a kápszélére. – Mi van benne? – kérdezte Béla. – A vodka, a sarki kocsmából! – válaszolta az egyik feketehajú lány, és elmosolyodott. Béla már nyúlt is a teli üveg után, de mellette lévő tagba szakadt, mokány fiú gyorsabb volt. Összenéztek és egymásra nevettek. Gábor vagyok. Kajli Gábor. Hát én pedig a srác, válaszolta Béla. De te sem mondd meg az igazi nevedet, hanem válasz magadnak egy becenevet. Felesleges, hiszen itt mi mind osztálytársak vagyunk. Ismerjük egymást a suliból. Legyintett Gábor, és meghúzta az üveget, majd továbbadta. A vodka körbe járt. Mindannyian ittak egy kortyot, és erőt és bátorságot merítettek a tüzes italból. A maradékra pedig Gábor folytást tett. – Ezt a vezértankra fogom dobni! – mondta a határozott hangon. A lányok meg jókat kurjongattak, hogy akkor bizony részeg lesz a láng. – No, majd megmutatom nektek, milyen pontosan tudok dobni, csak jöjjenek ide azok a ruszkik! – replikázott Gábor, de már akkor ő is nevetett. A vidámságot érces kiáltást törte – Dobok figyelni! Célpont út közepén, libasorban! Hallatszott valahonnan odakintről. Nem lehetett tudni, hogy honnan, de ez senkit sem érdekelt. A csapat befutott az utcára néző szobába. Az ablakkal szemközti falhoz húzottak, hogy odakintről senki se láthassa őket. A korábbi vidámságot a csata előtti izgalom és néma csönd váltotta fel. Az ablak üvege már rég kitört. A függöny a karnissal együtt valahol az utcaporában minden kéz a maga Molotov koktélját markolta. Feszülten figyeltek, szinte a saját szívverésüket is hallották. A nyitott ablakon keresztül beszűrödött a harckocsik moraja, a búgás, a lánctalp fémes kattogása, a ridek nyikorgása és csikorgása. Mindenki a feladatra koncentrált, mert jönnek a tankok. Tapintani lehetett a feszültséget. Roham tempóban közeledett a páncélos kötelék. Remegett az utca, a ház, és vele remegett a félvilág. A fémszörnyek már majdnem megérkeztek, mert csak néhány méter, mert talán annyi sem. Tölcs! Hallották a kiáltást odakintről. Aztán az újabb vezén szó. Gyufát! A lányok erre gyorsan meggyújtották az összes Molotov koktél folytását. Végül pedig a harmadik parancs érkezett. Most! A város másik részében pontosan ekkor fordultak be az orosz tankok Farkaslaki Ékupszájába. A három tankból és egy lövészpáncélosból álló konvoly araszolt még néhány métert előre, talán a második ház aljáig, de a vezértankot megállította a menetet. Kinyílt a kupolája teteje, és a felszerelt forgatható álványos nehézgéppuska mögé az acél szörny belsejéből kibújt a növész. Körbenézett. Alaposan megfigyelte a házak ablakait. Veszélyforrást keresett, ahonnan a pesti srácok tűzbe boríthatják a világ legerősebb hadseregének idevezényelt egységét. A negyedik ház második emeletén megmozdult a függöny. Az orosz észrevette és azonnal tüzel. Nehéz géppuskájával jó hosszú sorozatot eresztett az ablak felé, és szétlőtt mindent. Lakást, csillát, bútort. Aztán visszacsúszott a tag belsejébe, és magára zárta a tetőt. Egyszerre mozdult mind a három tag ágyú A nehéz géppuskával szétlőtt lakást vették szélbe. A három ágyú ezer ezerszeresére nagyították az utcát házak. A légnyomás miatt az utca összes ablaka betört, végig egészen a nagykörükig, és mint télen a hó, úgy terített be mindent a milliárd és milliárd üvegszilánk. A tankok új célpontot kerestek, és újra tüzeltek. Végig lötték az utca összes épületét. Recsegtek és ropogtak a házak, robbantak a gránátok, dőltek a falak. Még az ég is jajgatott. A gránátroppadások úgy vetették szét a házak utcai, homlokzatát, mintha azok csak papírból ettek volna. Pedig masszív téglaházaknak épültek. A belüvések nyomán az épületeken hatalmas lyukak keletkeztek. Kő és betondarabok, téglák és vastudak hultak alá, vastag törmelékhalmokat, valóságos dombokat alkotva a járdán és az úttesten. Minden felé a romlás és a pusztulás. A menet megindult, de csak az utca közepéig, mert ott minden kezdődött előről. Farkas lakiek nappaliát is szétlötték a tagok. Az utca felé néző fal megszűnt létezni. Akkor a lyuk tátongott a nappaliban, hogy azon nem egy tank, hanem egy egész tank hadosztály is kényelmesen befért volna. És lyuk volt a szoba túl felén is. A robbanás kiszakította a válaszfalakat. Egészen a mosdóig egyben nyitotta a lakást. A géppuska sorozat Béla feje fölött csapódott a falba. A nyitott ablakon keresztül szakadt rájuk az ég. Odalent felrobbant a vezértank, meg a mögötte levő is égett a sikeres támadás nyomán. De a szovjet hadsereg konvajának harmadik acélmonstruma és a sort záró három lövészpáncélos sértetlen maradt. És megúszta a hátsó teherautó is, mely szintén többve volt katonákkal. Az oroszok pedig a támadás után úgy rajzottak szét, mint a megbolygatott hangyák. Kiugráltak a nyitott fedelű lövészpáncélosokból, meg a teherautóból is, és célt kerestek. Ellepték az utcát. Kettesével, hármasával törtek rá a házakra. Gyilkos indulattal futottak fel a lépcsőházakba. Rontottak rá a lakásokra, hogy mindenkit megöljenek, akit csak találnak, akiről csak vérszomjas, dühükben feltételezték, hogy lázadó, ellenforradalmára. A rend, a fennálló rend, vagyis a gólem ellenség. Mindenre, mindenkire és mindenhova lőttek, kíméletlen, mert azt tanították nekik és azt verték beléjük, hogy a rend, a fennálló rend a legfontosabb a világon, mert a rend teremti meg a világ legfejlettebb rendszerének, a tudományos szocializmusnak az alapjait, és enélkül a rend nélkül nincs világ, nincs rendszer, mert kihúzna a talpuk alól a világkép alapjait és mindent meg kell tenni azért, hogy ez sohasem történjen meg. Mindent beleérte még a háborút is. Bélájék szobaablaka felé is lőttek, mert látták, hogy onnan repültek a molotov koktélok. A nyitott ablakokon keresztül érkező orosz válasz, vagyis a záporozó golyók tenyérnyi lyukak sorát vájták a szobafalába, nem sokkal a srácok feje felett. Valósággal leborotválták a plafon. A csillár sikit roppant szét. Porzott a vakolat, és ökölömnyi kolomcok hultak alá, a butorok azonban halk és tűrték mindezt. – Tűnés! – kiáltott Gábor, de már akkor rohant is a bejárati ajtó felé. A többiek utána. A gang nyitott körfolyosóját három emeletten lejjebb már megszállták az oroszok. A lépcsőházban a vörös csillagos katonák lóhalálban futottak felfelé. Amikor észrevették, hogy Béla Maroknyi csapata kijön a lakásból, azon nyomban tüzet nyitottak. A srácok megtorpantak, de csak egy pillanatra. A fal mellé húzottak, és miközben davaj gitárjaikkal viszonozták a tüzet, a körfolyoson másik irányába hátráltak, A hátsó lépcső felé. Előbb értek oda, mint az oroszok, nyitva volt az út a pince felé. Záparoztak a golyók. Medárd napján nem hullik annyi eső a földre, mint ahány golyót feléjük küldtek az orosz katot. Gábor hátra maradt, hogy viszonozza a tüzet és fedezze társait menekülését. – Menjetek, én feltartom őket! – kiáltotta utánuk. A lépcsőforduló takarásából puskája utolsó golyóját is kilötte. Eldobta a fegyvert, zsebéből előrántotta a pisztolyát. Oda még kitartottak a golyók. Legalább három tár húzta a zsebét, amit még colostól kapott. Célzott és lőtt, a körfolyosó túlsó végén elterült egy feléjel rohanó katona. És megint szélzott, és megint lőtt, és oda megint elterült egy katona. De az oroszok annyian voltak, mint a hangyák. Nem fogytak ki, sem a golyóból, sem az emberből. Gábor hősiesen harcolt, küldött, hogy mentse társait. Meg sem fordult a fejében, hogy mi lesz vele. Mi lesz, ha elkapják, vagy esetleg meglövik. Mert meglötték. Először csak a vállát, amitől kiesett a pisztolya kezéből. Egy pillanatra elhomályosult előtte a világ, de a földön fekve magához tért. Iszonyatos fájdalom bénította meg a testét. A második golyó azonban meghozta a megváltást, fejlővés volt. A gang túlsó feléről küldték a liftben. Az oroszok átgázoltak a teste felett, és már rohantak is le a lépcsőn, a pincébe a menekülők után. Bél a tankgyilkos csapata közben már jócskán odébb járt. Gábor önfeláldozó, hősies cselekedete kellő időt adott ahhoz, hogy üldözőikkel szemben jókora előtt gyűjtsenek be. Soha életükben nem futottak még ilyen gyorsan. Tudták, hogy mi vár rájuk, ha az oroszok kezébe kerülnek. Rohantak, ahogy csak a lábuk bírta és a tüdejük engedte, végig a sötét pincék hosszú során. Közben felborult valami láthatatlan, odahelyezett tárgy, talán valami láda, doboz, vagy ki tudja mi. Minden esetre rossz helyen volt, és csörömpölve tört össze. Futottak tovább, az életükért. A szomszéd házpincejét a következő és az utáni és az azutáni pincéje követte. Végül elveszítették a tájékozódó képességüket, és már nem tudták, hogy hol vannak. A társaság megritkult, ki erre futott a sötétben, ki meg amarra, a föld alatti labirintusban bőven volt elágazás. Vélával. Mert csak az a fekete hajú lány maradt, aki odafent megkínálta vodkával. Futottak tovább és tovább. Léptük hangját ezerszeresre növelte a büdös dohos és koszos pinceremszer kegyetlen visszhangja. Végül egyedül maradt. Nem tudta, hogy a sötétben hol, mikor veszítette el a többieket, a pesti srácokat, akik vele együtt küzdöttek, harcoltak a szabadságért, és egy jobb posványmentes világért, csak azt vette észre, hogy nincs már mellette senki. Egyedül bolyong a végtelen pincszerendszer föld alatti világába. Már nem futott, csak ballagott. Időnként megállt, fülelt, figyelt, de semmit sem hallott, semmit sem látott. Se ne ezt, se lábdobogás, se társat, se ellen, se magyar, se oroszt. Végtére is leült egy hordó tetejére. Megvárta, amíg visszaáll a normális légzése és szívdobogása, aztán felállt, hogy tovább menje. A nyűszítésre felkapta a fejét. Valahol a pince sötétjében, vékony hangon nyűszített egy kutya. Sírt, zokogott, mintha ember lett. Béla ment a hang felé. A sírás vezette. Hát te, ha mit keresel itt? kérdezte, amikor a szenes ablakon keresztül beszivárgó vékonyka fényben meglelte a kis állatot. A tacskó egész testében remegett, de a sűrű farkcsóvállással jelezte, igenis örül annak, hogy végre, oly sok szenvedés és félelem után rátalált egy ember. Egy ember, aki majd vigyáz rá, ki óvja, eteti és szereti és akit ő is szerethet, aki a gazdája lehet. Megnyalta az elébe térdeplő Béla kezét, fejét pedig a fiú lábára tette. Már nem nyűszített, a remegése is alábbhagyott, idővel pedig meg is szűnt. Gyere, hazaviszlek, mosolygott rá Béla, és felállt, hogy megkeresse a felszínre vezető lépcsőt. A tacskó farkcsóválva követte. Nem kellett biztatni. Ösztönösen megérezte, hogy mit kell tennie. A lépcsőház a lift mögött hozta fel a napfényre a fiút. A föld alatti világ sötétségében elszakott a szeme a felszíni erős fénytől. Hugyorgott és pislogott, amikor feljötte, idővel megszokta a fényt. Hazabett. A távolban dörögtek a fegyverek és aratott a halál. Budapest élet-halál harcát vívta, és közben rombadő. Épp úgy, mint 1944 karácsonyá. Alig ismert rá az upszára, ahol lakott. Pusztítás, pusztulás mindenfelé. halmok és üvegszilánkok. A házak, a hajdavolt volt, hogy gyönyörű pesti házak, gránát ütötte lyukaktól véreztek. Utcafrontok omlottak le, teljes emeletek váltak torzóvá, és tátongtak, és grimaszoltak, és vicsorogtak. Gerendák lógtak a harmadikról, villanykábel táncoltatta a szél a negyediken, az utcán pedig mindenfelé deszkák, mátkötegek, téglák, cserepek, betontarabok. Földbe gyökerezett a lába, hiszen az az emelet ott, a második házban, igen, ott a kilőtt tűzfal, a megsemmisült utcafront mögött, valamikor, nem is olyan rég, még akár csak reggel is farkas lakiék lakását rejtette. Az ablakok, amelyek már nincsenek, a homlokzat, amely leomlott. tartal méricskélt. Ott volt valamikor a nappali. Odá pedig a szobája. Egyik sincs meg. Felkiáltott. Vili bácsi! Remegő lábakkal mászott át az utcát borító törmelékhalmon. Alig tudta kinyitni a bejárati kaput. A sitt eltorlaszoltak. De egy résnyi nyílás is elég volt ahhoz, hogy becsusszon. Felrohant a lépcsőházban, végigfutott a gangon, benyitott vilmosék ajtaján. Törmelék mindenfelé, a bútorok még füstölögtek. Már nem volt mi égje, mint a kést szúrtak volna a szívébe. Fájdalmában felüvöltött. Istenem, miért hagytad? A Tacsko megérezte Béla lelkének fájdalmát, és nyűszítve a lábához búj. Sokáig álltak ott, maga tehetetlen. Falfehél arccal támolykott le a pincébe. Ott szorongott a ház összes lakója. Vilmos is, aki sírva borult a fiú nyakába. Te meg! Val fenében voltál, úgy aggottam! Kutyát sétáltattam. Jött a felemet. Vilmos elképedve nézetre. Elengedte a fiút és hőkölt. Kutyát! Nézze, nekünk nincs is kutyánk. Tacskó odaballagott a régész lábához, megszagolta, aztán leült és figyelt, ártatlan képpel. Tudta, hogy a sorsa most el. Nem tehetett más, csak azt, hogy szélesre tárta a hűséges kutyaszíve kapuját. Hát ezt nem hiszem el! Az oroszok szétlövik a várost, ez a fiú meg közben kutyát sétáltat! Csattant fel a beszélgetést halva Lali bácsi, a házmester. Gólem a neve, és egészen szelid, mutatott Béla a kutyára. A Majakoszki utca lakói másnap jöttek fel a pincéből, és elkezdték felmérni a károkat. Szörnyű pusztítás képet tárult a szemük elé. Farkaslaki vilmos elkeseredetten hágott fel a romokkal borított lépcsőköd a lakásához. Döbbenten szembesült vele, hogy odabent a bútorok, a szőnyegek, az ajtók színnyiégtek. Minden elpusztult. Valóban minden. Egy különleges, sok évszázados láda is. A sors égzegés, villám és tomboló tűzvész közepette vette vissza a farkaslaki és révész család századokon átível.